ni Vi förstör allt! Näää! Mm. Ja men på riktigt nej! Ja men for fucks Ja ja! Thor Love and Thunder. En jättebra film. Jag är så glad att jag såg den. Det här blir den snabbaste recensionen jag någonsin har gjort. .gmail ja, gmail.com. ja, whatever, social media, Facebook. Pff, är det Thor Love and Thunder. En fucking värdelös SP film som slösar Christian Bale. Och sen typ hänger sig ett ivrigt queerbaiting. Och sen någon bullshit... Om jag vet inte. Liksom för att fylla ut så att alla blir våta i fittan. Över att nu kommer det med Marvel shit mitt i sommaren. Och så kommer det ut på min födelse. Och så awesome. Är vi färdiga nu? All right, hej då. Ja Jag vill inte tala om den här. For fuck's sake. Okej, okay, fine. Thor. Så är mellanålders. Och. Uh, I don't know sitter och surar någonstans för att shit och sen Taika Waititi som brukar göra bra filmer men nu ska sätta sin quirkiness överallt det passar inte in så liksom springer runt som korg och det är så roligt för Taika Waititi är så rolig. Och som så här sten stenmonstret så är det så roligt att ha med som Man ska trycka in honom överallt. Han står och typ beskriver allt som händer. Non-plast och sen håller han händer i slutet med någon typ. Shaggy du för med queerbaiting. Det är inte en del av historien by the way. Och sen Tessa Thompson för alla som älskar så här. Absolut ingen reaktion. Samma uttryck för allting. Du bara står där och fucking läcker. Så hon är där. Gillar du ett ansiktsuttryck hela filmen för att beskriva alla känslor som finns? There you go! There she is! Awesome! Har ni märkt att hon har mörk skinn också? Vilken progressiv film! Vad har hon att göra i den här filmen då? Ingenting. Men hur var det med det? hennes förhållande och liksom Carol Danvers och annat som folk skriver spaltmätrar om på internet. Det adresseras inte. Hon är där som sagt. Nämnde jag att hon är där i bakgrunden. Ibland säger hon någonting syrligt. Så att man, man kan väl anta att hon skulle kunna kick Thor så här som hon vill. I min mean, Så so stunning, so brave. Och sen så är ju Natalie Portman tillbaka. Och hon har kanske nu. Och det är ju kiva. Men guess what? Hon ho kan... <sighs> är det här min väg in i den här filmen? All right, here we go. Så, so, <clears throat> alltså minns ni när Tors Hammare typ gick sönder och han måste spendera typ, jag vet inte hur länge på sin epic quest för att göra någon jävla yxa istället. No, men here's the thing, att som Tors Hammare och alla vapen just nu så är medvetna igen när man pratar om som gamla älskare och att det är som det var kul första gången, andra gången, tredje gången, fjärde gången, ente gången började det kanske bli lite långdraget. Och det var liksom en plott att tydligen det är inte bara ett känt utan de här vapnen har vilja, lol. Så att uh, whatever man. Men att Mjölni kan omforma sig själv. Så att uh, här sitter nu då uh, Natalie Portmans karaktär, alltså Jane Foster, och är liksom att oh God, jag dör av cancer därför att jag sa att Marvel att gå fuck yourself, hon vill med i en film. Precis som vi i tidning. Och sen som sådär att mm, men nu skulle behöva få filmen att gå vidare. Så bokstavligen hon tittar åt vänster och sen så uppenbara sig en bok av nordisk mytologi och sen öppnar hon en random sida av Mjolnir Mjolnir så det är god hälsa det känns som det kanske finns eller skulle ha funnits ett elegantare sätt att göra det här men att hon bokstavligen säger att vänster en bok som Mjolnir, holy shit huskade om jag resit i nya Asgard, Asgard som finns i Norge I don't know where, fuck it och där är liksom kärvorna av Mjolnir. Så kommer hon nära och sen omformas de. Och nu är hon tur, LOL. Så att uh, håller inte hon fortfarande på det av kancer, Ja. Uh, så att Mjolnir håller henne vid liv då? Eller ger henne vitalitet eller någonting? Ja, maybe. Men sen visade det sig att hon ändå är där av cancer för att, att använda Mjolnir. Så dränerar henne eller någonting alltså vilket det är alltså ger det henne vitalitet ger det in liksom det henne alltså why, what why men att tänk, tänk vad Thor så blir sned när han säger Natalie Portman oh my god vänta Natalie Portman så har ju nu typ min hjälm och gör saker är hon särskilt bra på att vara nej spelar det någon roll att hon är ord för plotten nej, varför är hon inte orda? ja no. you tell me men, nu ska jag faktiskt säga någonting bra om den här filmen Christian Balle att eh, ni vet, Balles Christian, han som gjorde Buttmun och eh, American Psycho, liksom han Balle som typ, Han eh, har någon slags kroppsdysporfi i aktiv nivå, att han liksom aktivt kanaliserar sin inre så här och formar om sig själv inför varenda film. Så det är liksom, vill ni jag ska lägga på 80 kilo? No problem, dude. Vill ni jag ska se ut som en koncentrationsläger överleva? Yes, I can handle it for you. Vad, en film där jag inte behöver massivt ändra om min kropp? Fuck that shit. Men anyway, han Christian Balle, ja jag vet han heter Bale men där är roliga och kalla honom Balle. Så Christian Balle som går. The God Butcher. Vilken. Vilken bra karaktär. Uh, vilken. Vilken bra. Scenprestation. Äger varenda scen. Perfekt. Synd bara. Att han kastades bort på en sån här film. Att som. Det här ska jag säga om Gorda God-butcher. Jag skitar i vad som hände i tidningen. Fuck that shit. All right. Um, den här filmen. För den här filmen så fungerar han bra. Därför att det var en karaktär som faktiskt hade motivation. Han traskar genom öknen. Med typ Chris Hemsworth-dotter. Och sen dottern liksom att. Åh! Vilket är som ljudsignal. För att nu döja jag far. Så begraver han henne. Och. Och han hade satt sin tilltro på någon jävla roffelkant till gud. Um, och um, han kom inte, han hjälpte inte. Man fick intryck av att hela hans folk var utplanat sådär. Att det finns inga uh, trogna följerslagare längre. Och sen så rockade han faktiskt springa på den här guden Rapu Eller Rapo för det är ännu roligare. Och som sitter och har typ en orgen och en någonstans. Och han är liksom... att <skratt> som alltså, bokstavligare som döda mig. Oj vad vill du döda? Snart kommer någon knivhugga mig eller <skratt> någonting. Och samtidigt så kallar då den nya megafin The Necrosword på honom. <skratt> och ähm, ja, äh, det antyds att han har dödat någon som kanske har haft The Necrosword. Och det här svärdet kalla på honom då, alltså Christian Ball alltså går alltså The God Butcher kommer dit och uh, den här guden är då som sagt en fitta och i norsk är det bör han stryp på honom och sen är svärdet så där att låt mig sätta dig i din hand och sån här stab och sen så får han massiva power så det enda rätta nu då är ju att uh, slakta alla gudarna i universum, frågetecken uh, never mind, han döder en handfull och sen blir det ändå bara att de ränner runt på jorden, så vad lägligt för plotten? Vad är hans nästa taget? Nya Asgard. Aha, no, men det måste köra en koppling till protagonisten vars namn finns i filmen. ja, naja, bra, då har vi en plott. Briljant. Så, det är just det där att, okej, okay, det är inelegant, men bara det faktum att här har vi en karaktär nu som har trott. Han var en sörjande far och en trogen tillvägare av hans Gud bokstavligen att fucka you. Och sen när han liksom fucka me, no fucka you. Och sen tar han upp sitt lysande mega häftiga whatever-svärd. Och sen går han på sin tirad Så att why not? Why not? Det, det funkar. Men det är ju bara det att resten av filmen så är ju bara typ fan service och queerbait. Och liksom en enda stor bajscirkus. Att som... Om man med våld kan trycka in funny shit i en scen så ska man göra det. Och det är liksom riktigt så där att jag menar det finns inte ens en scen där man som drar på mun utan det är mer som där att oh my fuck liksom kan ni sluta vara super funny nu? Alltså om det finns en sekvens där i början där typ Thor hänger ut med Guardians of the Galaxy och de vill inte ha honom där. För han är störande ägges. Och <kört> alla där liksom basically bara liksom hamit upp för publiken. Och Thor blir eh, till sist ensam för att någon attackerar ju Asgard som sagt. Uh, och sen den här fucking Korg. Alltså då. Attack av som liksom hela tiden ska liksom vara där. Och vad fan är om man så som for fuck? I kan you stop, satan. Och att... Och sen i några skäder så timmar han upp då med äh, Natalie Portman, hans gamla flickvän som alltså också är Thor nu. Och sen i några skäder så kommer Tessa Thompson som är inte utan kung. Och det här slås folk om på nätet och är som I could not care less. När, liksom, om du ignorerar henne totalt i filmen så kommer plotten ändå ungefär make exakt samma sensa, whatever. Uh, och vad gör de då? No, men de konfronterar Gore som har ett antal fina scener. Det finns en scen där han har kidnappat några barn för att why not? Och sitta där och äcklig. Nice. Och sen så finns det också en slut sen. Spoiler uh, Okej. Okay. <hör> alltså den här filmen är redan dum nog. Alltså det finns inte någon plotte. Saker som händer och sen pingpongat ord. Liksom långsamt mot slutfighten. Right? En massa fucking mind CGI som vi vill ha det rakt i prutten. Uh, men att som. Va, va, liksom, vad va vill gå att göra? Så här. Håll i. Er. Så att uh, han försöker komma till centrum av universum. By the way, om en plott har ordet universum någonstans i sig så är det lika med snacken och kakka film. Liksom i sin tanvänd universum. Det är Säpe. och Jag har inte ens kommit till gudplaneten. Men låt mig bara säga det här. Så att basic ska komma till <coughs> centrum av universum. För där finns det typ någon dude. Som kan ge dig en önskning. Vad du vill. Så här. Och man är som. What is this horseshit shit? Varför det? Att det är just det där att. Om du, om du sätter in en sån grej. Så man börjar fundera, och alla verkar ju ändå som känna till det här. Så man är som att, hej guys, minns du när liksom fucking Thanos sprang runt och liksom fingersnäppte ut 50% i döds och som så här shit. Finns det ett ställe där man kan gå, I don't know, önska shit bättre eller att Thanos liksom blev för upptagen med djuporn eller liksom whatever. Att som, du kan inte introducera, det finns ett ställe du kan gå till och så kan du önska och sen så allting bäst. Som att kan önska flera gånger? Kan flera far dit? Finns det en dit, Whatever. Men det är som en sån riktig bullshit-motivering. Varför kan ni gå far dit direkt då? Uh, därför att uh, han uh, måste ha uh, mjolnir uh, för att kalla på bifrost. När vitt du har ha mjolnir kalla på bifrost? Att liksom rätta mig om jag har fel men var inte det, det är de här förra fit-filmerna att typ Toro Basic är liksom Heimdall. Och sen så typ Megaman teleporterar han, whatever. Och nu verkar han ju bara som kund som instantly fars vart han vill. Uh, men i någon är det. Så måste de ha två typ skrikande jätter för att ha ha folkloristik och det är roligt om de skriker hela tiden tack Taika. Uh, never gets old by the way. Och sen så typ måste man guida dem Dit, av någon anledning. Och ingen vet varför. Allra minst jag. Och man är som att... Men vet du... Det är Bifrost. Så är det Heimdals. Vad har det med de vapen? Alltså, fa, alltså, jag fattar ingenting. Grejen är att... Det kan hända att jag glömt så mycket av de andra filmerna. Att jag inte vet. Kanske hans vapen är en power. För i något skede pätar de väl håll på Idris Elba eller någonting. Han har en son där. Uh, eller en, det var väl en dotter som, och, som också identifierar som, som en man nu Axel för ännu mer Guns N' Roses referenser. Det finns så många intryck där i den här filmen bara så du kommer ihåg att Guns N' Roses. You know. Men att uh, en tjej så vill vara en pojke nu som var nyskapande och trendigt har det igen någon relevans för plotten. Är det någonting som är som är med karaktären? Nej. Hon vill vara Axon. All right. Hon whatever Whatever. Pronom. Så fuck it. Uh, det finns där. Men att det är en sån här bullshit motivering. Och uh, låt mig spoila slutet direkt. Riktigt bra slutet. Riktigt bra. Sen. Han ska typ önska livet ur varenda gud som finns. Right? Men sen kommer de De kommer dit. Och de är som Tore. Liksom att, hör du, alltså jag tycker nog att nu när du ändå är här så I don't know, kanske du ska tänka lite att du kan ju typ bara önska tillbaka din dotter eller någonting eller ja, du gör vad du vill du det går här och typ sitter med Natalie Portman hon är där av kansa, by the way och sen det går liksom vad jag gjorde, jag måste äh! och sen önskar han ska tillbaka sin dotter det får att ta hand om dem uh. Alltså nu är ju matematik min starka sida men att eh, jag tycker det här är andra filmen på väldigt kort tid om ni minns en doktor konstig. Där hade vi igen typ någon så här ostoppbar förödelsemaskin som gick runt och har någon hard on för sina ungar som fanns eller inte fanns who the fuck knows. Och sen i någon skäde så ska hon typ unleash fucking liksom titi fuck hell på hela världen. Och sen står det någon annan protagonista liksom, ja men tänk på barnen och sen, ja jag tänker ju faktiskt inte på barnen, no, men hur ska det vara om jag, I don't know, end it all och sen är barnen trygga med någon annan förälder, right? The end. Ja, den här filmen så tog ju ett helt annat äg. för här är det ju som att antagonisterna som att men, vad är det jag håller på med, jag måste nog sluta med det här. Sen uh, kommer jag offra mig själv och så får någon annan förälder ta hand om barnen, the end. Så att, uh, good shit, att man, man ser inte ingenting kan införa någonting. Kanske det bara rockar sig så här usla föräldrarna som måste ändå för att se i vital eller någonting. Men fantastiskt. Uh, det enda andra låsen jag vill ge är här. Förutom uh, har jag gett en tillräckligt stor käng dessa Thompson. Alltså de skulle lika bra kunna byta ut henne med någon upplåsbara barbara som skulle stå där med lite smink på typ. Ser ut som om hon just har svalt typ all sperma i fäll, munge och liksom bara som att yeah, I'm here. Look at me being strong and empowered. Eh, vad sa du, Thor med i den här filmen? Ja, han är med. Vad gör han då? Han står där och ser ut som om man just har dreglat typ 15 satser smägma. Som att i något sätt han udden av skämt. Men hej, jag kan ju nämna just den här gudplaneten. För vet ni var. det finns en planet universum. Igen, det här jävla ordet så får de myror i huvudet på mig. Universum. Det är typ, I don't know, alla gudar hänger. Varför det? Uh, reasons. Och um, där har de Russell Crowe som Zeus. Vad gör Zeus då? Han kastar blixtar runt. runt. Vad gör han då? han håller håll. uh, hov. så kommer dit för han är så här och vill att alla ska typ samarbeta för att döda The God Butcher. Um, och säger så, så liksom att haha, jag blåser av i dina kläder och alla svimmar för att men en manlig penis, nu står han där och är naken och är uh, lite obekväm med det <laughs> funny shit och som så där. men tänk om han hade gjort det på typ <laughs> Natalie Portman eller Tessa Thompson, så hon ska ha fått någonting att göra att för det första skulle den här filmen blivit bannad i alla länder för att trädet skulle man ha bränt Marvel till marken och You can do that, men det är Chris Hemsworth som står där, som visar bollen. Uh, det är ju funny. <laughs> ja, någ no. gemlighet kanske det inte betyder vad du tror. Men varför är du så negativ mot kvinnorna och varför liksom bara håller du upp så här omven misogoni? Men alltså det är ju just det jag inte säger. Jag säger att kvinnorna, det är liksom är det här med att du, du gör någonting så du, du tänker som att ah, men den här filmen tar upp ganska många olika varianter av alternativ sexualitet. Har den någon point för plotten? Nej. Uh, du har karaktärer där. Som ska porträtteras som alternativ eller starka eller whatever. Gör de någonting då? Nej. Får de någonting att arbeta med? Nej. Igen har det någon relevans för plotten eller filmen? Nej. Men varför sätter du in det då? Det är bara för att beta dumma människor som skriver in till triggervarninget gmail.com och klagar över att man är en sån övershittare och man inte förstår och man inte tänker på de här utsatta. Och är som att jag skulle vidtå, göra en Marvel-film där varenda person är queer, Vitto. I don't care. Men att liksom göra också en plot. Att som om du har en karaktär då som typ Tessa Thompson som är so brave, så so stunning. Så att som att, men Vito, liksom hon är en fucking valkyria. Skulle inte hon Vitto kunna göra någonting än liksom stå där och se sylig ut? Please! Liksom ge henne med att göra. Och liksom Natalie Portman som liksom hennes grej är ändå som att i några skeden så får hon CGI hoppa runt som Thor. Vad gör du annat då? Ja, men vittu, jag är liksom fucking women in refrigerator. Liksom att, Kan någon komma hjälpa mig eller rädda mig eller fixa? Som att ska du fixa dig själv? För att du, du går och liksom smäkar tors magiska hammare och får liksom med Gud och smägg på det. Ja, men whatever. Liksom, det är, det är inte bra karaktärsbyggande. Och det är liksom inte heller någon sån där äntligen kommer frälsningen för både kvinnorna och de alternativ. Äntligen det här åkat av stora penisar. Men ni står ändå skrattar att Thor står där framför Zeus och typ alla gudar universum. Att <går> man kan se ballen. Fast inte egentligen. Och att som funny shit man. Som hilarious. Och att... Uh, du har en hel planet full med gud. man skulle ju tänka att är det någon potent där? Men vad händer? Om en torr kommer dit och munhuggar med Russell Crowe. Och sen när Russell Crowe tillräckligt mycket av en dick. Så jag du bara liksom zuck. Liksom fatality. Och sen är Zeus död. <håhåh> och sen källde de hans oskvigg. Och så stickade de iväg. Ni vet från planeten av gudar. Man är som att ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja vad var det för point med det här? Men jag fattar att, liksom att man har råd med liksom typ en handfull av skådespelare och sen några guest-skådespelare och sen är resten typ fantastisk CGI. Men att det är ju som att kanske man vill göra någonting med, med det. För det är basically de farligt se Dick och alla andra gudar så typ sitter väl och twittrar eller någonting. Eller så är de så badass att det går inte. I vilket fall, what's the point? Och ingen heller verkar skära sig särskilt mycket i att går, alltså Christian Balle, springer runt och hackar Balle. För att, jag menar, what is that shit? Och jag menar, det finns ett sidospår där också. Som att det, det liksom, det rörs väl väldigt lätt vid, men det ska kunna bli så mycket större att, ja men hej, alltså gudarna har blivit dekadenta och passé. Att kanske de ska räsa sig och sätta liksom mänskligheten eller universum i i tukt igen så att de får den här respekten och makten och liksom gå någon så här träningsmontage och bli asem awesome igen eller någonting. Men det finns en efter som liksom, kreditscen där, typ Russell Crowe hålla på sig någon bullshit. Och sen så kommer någon som jag antar ska vara Zeus. De kommer förmodligen att bytt skådespel om det blir till någonting. Och jag antar Zeus kan nu komma och hacka och ur eller någonting. Eller nej, Zeus. som är Herkules, förlåt. What do? Kanske han är jättestark. Eller kanske han blir knäpp och börjar twittra. Så här, väldigt extrem höger. Översitter <laughs> Kevin Sorbo, ju så so crazy. Men att äh, det fanns ju både scener med äh, Lina Hidde och Peter Dinklage för att inte tala om Jeff Goldblum som skulle vara med i den här filmen. Så att mer nyanserat och äh, non-secuit och som de inte handtrycker in i den här filmen. Jag misstänker att den här filmen inte får en Snyder Cut men säkert kan man väl göra den ännu längre. För längre och mer nonsens är ju bättre än så här begränsat nonsens. Och äh, den här filmen så slutar ju med att äh, Thor blir pappa och åt sin egen dotter och liksom, <laughs> vad hon heter Love och Thor är liksom Thunder. <laughs> Get it? Liksom Love and Thunder. <laughs> uh, uh, alltså, uh, det är en sån jävla skitsmak i munnen. Att varför. Varför ni med att gå och säga sådana här crap. Fattar ni något. Det ska vara så mycket bättre om vi hade en sån där typ. Tre sekunders recension. Att om du tycker om den här filmen. Så I'm sorry I can't help you. Att som du, du är skadad på ett sätt som jag tror inte kan reversera. så att det, It's over for you man. Jag vet, jag vet inte. Ah, fuck. Det, jag, jag är rädd. För vad som kommer att komma. Att Marvel är liksom så låg vattenmärke. Men att det är ändå, ändå på något sätt. Så vill jag liksom, så känns det som att man borde gå och säga det. det är ändå liksom bättre än shit som kommer just nu. Att det är så, så jävla idétorkat. Det är så mycket shit på repeat. Fucking ingenjörsfilm efter ingenjörsfilm. Där man trycker in liksom lite spolerad ut och sen trycker man in liksom så här uh, nuvarande könspolitik och shit. Och sen en stor smitt går någonstans och sen betar man bara nästa shit. Så att alla fans kan typ sitta och vibrera under valkan och chokladen. Så, snart, snart kommer nästa fucking Loki. Eller whatever really. Det var det enda som inte var raska med. De inte liksom pushar någon jävla Loki shit. But don't worry, he's coming. All in your mouth. Säkert på Disney Plus. Så att, ah, uh, ah, uh, uh, som liksom, fuck. Ja, om det inte kommer en Marvel-film på en lång, lång tid så skulle det vara väldigt, väldigt skönt. Så att, oh my fuck, det här var en onödig film. Så att, holy shit, det var inte ens två timmar lång och det, det kändes som fucking fem timmar. Och att, igen, liksom, om det är någonting jag kan säga så att fucking... Om ni, om ni måste se den här filmen så att kolla på Christian Ball att liksom han faktiskt svingar ballen så bra här fuck vad bortkastat på en bra skådespelare och vad som kunna ha varit en riktigt bra roll han hade till och med en vettig motivation, sort av en film som är typ bara fucking cirkus men att den här filmen det är liksom en enda fucking lång fanservice service. Vilket jag antar är helt okej okay med alla det som inte jag. Men att, äh, fuck it, I'm out. Att se den här filmen, se den här filmen, liksom what the fuck do I care? Men jag bara säger att kanske det skulle vara en idé att boykotta några Marvel-filmer nu. Bara så att skicka en väldigt tydlig signal att hey, we're not gonna buy your shit. Så ni skulle lika bra kunna ta ett halvtårs kreativ paus och typ sparka alla white eatis där ute bara som gör någonting som maker sense och jag vet att det är ett stort krav alltså liksom så här popcorns slukande så här sommar blockbusters är filmer men honestly fucking god när liksom de här tidiga två tusentals filmen bara de är nuvarande på fingrarna att det borde inte vara så här påska jag vet, jag orkar inte med, fuck. Att satan bara kastar en oskvigg i mig så jag får slippa. Jag vill inte med, fuck. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler, spoiler-varning. Spoiler, spoiler, spoiler, nu är det slut.